Du lytter til Radio 24/7. Den originale til Velkommen til Politiradio med Dan Bjergov, Nidim Jasa og Marie Louise Toxvi. Kan jeg huske at uh, vi nogle gange efterhånden har talt om den der sag om stalking fra uh, sådan en ekskæreste, der stalkede sin uh, sin tidligere kæreste med kørt rundt i biler, han slog hans hund ihjel og sådan noget den sag. Ja, det er ham, ja. Den blev jo anket til landsretten, og den er blevet afgjort i den her uge. Så jeg var i landsretten og hørt for første gang, oplevede jeg ham selv øh, forklare sig, og så fik vi et dom i onsdags, og vi får besøg lidt senere af Anne Sophie som øh, og hendes mor, altså dem som det hele er gået ud over for at tale om dommen og hvad der så sker nu. Øh, og så skal vi øh, til sidste udsendelsen tale lidt om atter sagen. Ja, det vi begynder. Den. Jamen, den handler om bestikkelse mellem et, et, et, et IT-leverandørselskab og Region Sjælland, der faldt dom lange fængselsstraffe i den her uge. Vi får besøg af advokat Morten Bjergård, som er, har speciale i erhvervsstrafret, øh, til at prøve at forklare os nogle af de her paragrafer om bestikkelse og underslæb og den slags. Han er forsvarsadvokat, men han har ikke været med i, i denne her sag. Så det skal vi nå i løbet af dag. Faktisk et program. Så lad os komme i gang. Dan Bjergård. Øh, du vil godt lige tale om øh, noget helt andet, som handler om banditters der øh, åndsynligt har haft 25 års jubilæum i Danmark. Det blev markeret i din avis, kunne jeg se, i Ekstrabladet. Æ, ja, der var flere øh, øh, forskellige artikler, blandt andet en, øh, en sammenregning af, hvor mange års fængsel de har, har fået, altså Banditers medlemmer og deres supporter i de 25 år, de har været, og der var sådan et, et slag på tasken, en, en gennemregning, at de har fået 642 års fængsel øh, mindst. Så, så jeg man ved, lige... om Nidim tæller med i det. Jamen altså hvis, øh, nu er det ikke mig, der har, har skrevet den her artikel, så, så jeg ved ikke lige, hvordan helt den der øh, sammenregning er foregået, men, men jeg tror, det er på baggrund af, hvad der har været skrevet i, i medierne om det. Men, så, øh, men så, hvis... hvorfor er det ekstra at vælge Glory, dem her? Jamen, øh, altså det er jo ikke, man kan sige, det er jo ikke at, at glorificere dem og skrive, at de har fået 642 års altså, Det kunne jo, øh, nu skal jeg, vi jo, Jeg får jo ikke en ekstra forudsæde for min 25 års. Okay. Øh, hvis du havde fået 642 års fængsel, så, så, <laughs> så, så, så, så skulle du nok, så skulle du nok komme en forstånden en forstånden en Nej, men jeg tror, at det, men... du mener, er lige så meget optaget. Altså, yeah. de, de kørte de sådan noget kortesje på deres motorcykel, og så ser det jo... Nogen synes, det ser flot ud og sådan noget, ikke? Jo, og det er jo så lige præcis det, den her historie handler om, som, som jeg har valgt at tale om nu her. Og, og det var simpelthen, fordi jeg efterfølgende, de holdt jo det her jubilæum, og i den forbindelse skulle de køre ude fra Søborg til et klubhus op i Hillerød. Og der var altså sådan en... Kortege er et sted mellem 600 og 800 motorcykler med, med banditersrokkere og supporter på, der har kørt den her tur. Og i så kører, kører de sådan 2-2? Ja, op de har, de har, det kan være, at man ved det, men, men, men <coughs> der har man sådan en helt bestemt måde, man skal køre på med, med præsidenten og vicepræsidenten. Ja, præsidenten og vicepræsidenten, og så kører road captain, det er ham, der har skrevet hele ruten ned. så man sk... Det er ham, der har ansvaret for hele ruten, og så prospectene bag og så dem, der ikke er prospect med hangarounds, de kører bilerne bag. Ja, de kører i biler, de kører ikke på motorcykler? Ja, de må ikke køre på motorcykler. Skal biler. måske bare få en ordentligt sige, at du har jo aldrig været medlem af Banditos? Nej. Og du har heller aldrig kørt på motorcykler? Jo, altså man, den mange gange. Men no. jeg har ikke haft en, men jeg har kørt på deres. Ja, okay. Nå, ja, men, men, men, men men... Jo, jeg siger bare, men din, den klub, du var øh, præsident for i sin tid, var en, en støtteklub til Banditos, ja. ikke? Ja. ja, Så bare så vi har relationerne på plads. Dan Bjergård, undskyld. Jo, og, men det er jo så øh, netop den her cortege, øh, som jo var øh, vældig stor. Og der var blandt andet nogen, der sagde, at det tog 5 minutter, hvis man stod op på en motorvejsbrug og så de her rockere køre forbi, så tog det altså 5 minutter, før de alle sammen var igennem, og man kan sige, 5 minutter, det lyder måske ikke så meget, men altså fem minutters rockere, der, der kører forbi på Harley, og det er jo alligevel et, et, en, en god portion tid. Og det øh, var der jo så nogen, der, der kontaktede mig og sagde, hvordan kan det egentlig være, at, at politiet sådan eskorterer de her rokker, altså politiet kørte med ved siden af og lukkede krydsene og sådan noget, så de kunne komme hurtigt igennem, altså spærrede trafikken, så almindelige trafikanter jo skulle holde tilbage for det her optog, og der kunne man jo så, øh, apropos, vi snakker om glorificering, altså hvorfor er politiet ligesom ude og, og hjælpe de her øh, motorcykelentusiaster til at køre gennem byen? Og det var jo så et spørgsmål, jeg stillede videre til, til Nordsjællands politi, som stod for den her opgave. Altså, hvorfor gør man det? Hvorfor skal, skal de her rokker ikke bare overholde færdselsloven, man Man gør andre? det jo ikke engang med begravelsesoptog. Der må man ligesom selv øh, håbe, at andre trafikanter gider holde tilbage, når man kører efter en russloven. man kan sige så lige præcis med begravelsesoptog. Der er faktisk muligheden for, at man kan gøre altså ved, ved større ja. begivning. Men normalt, så er det her jo noget, som er forbeholdt. Det er jo kun kongehuset, der kan få sådan en politisk når de skal ud og køre. Eller statsbesøg og sådan ja. noget, ikke? Ja. Så, så derfor kunne man sige, at der var altså nogen, der sad og var lidt indigneret over, at Banditas havde fået den her uh, gestus af, af, af Nordsjærens politi. Og, og der var svaret altså, at uh, der tidligere havde været nogle, nogle problemer, og folk havde været utrygge i forbindelse med, at uh, de kørte den her eskorte, så folk som at vise politiet også var til stede, og øh, øh, skabe noget tryghed og få det hurtigt og øh, sikkert igennem, jamen så havde politiet altså valgt den her løsning. Ja, jeg kan se, at øh, du citerer en repræsentant fra norge i for at sige, at vi kalder det ikke en kortege, men en ledsagelse. Ja, det er og jo... Så, at der er før jo... har været problemer med, at de kører over for rødt og skaber utryg ved, og så indgår man i et samarbejde. Men det er faktisk også blevet set, når, har I set, når muslimer har bryllup, når de kører i kortese igennem byen, så politiet vælger også ikke at stoppe dem, fordi at de kører over for rødt, så hele flokken kan få lov til at komme igennem hurtigt. Jamen, det må man også gerne i sådan nogle begravelsesoptog og sådan noget, ikke? Fordi man skal kunne føle sig, jeg ved, det kan ikke, reglerne. Men der kører politiet jo ikke ved siden af, nej, som sådan nej. en øh, politiledsagelse. Men, øh, men altså man kan sige normalvis, altså, de, de har jo også de her, blandt de her poker runs, som de her bande- eller rockerklubber øh, har, altså, hvor de kører rundt til forskellige klubhuse og sådan noget, men man skal, det ved også, så skal man trække nogle kort, og så den til sidst der har den bedste poker hånd vinder et eller andet. Øh, ja, ja jeg, det... har, jeg har hørt om den, hvor det er, de laver den. Hvor... Men, men, men der kan man sige, at der normalt der gør man altså ikke det her, og, og det er jo helt åbenlyst at sige, men på alle mulige andre måder slår man jo rigtig hårdt ned på... Øh, rocker og bandekriminalitet, altså vi har bandeparker og øh, strafskærbelse og alt muligt andet. Og, og så øh, er det jo i hvert fald bemærkelsesværdigt, at man ved det her sådan øh, eskorterer dem gennem gaden og lader dem køre over for rødt i, øh, i sådan et optog. Har du nogensinde selv, øh, da du var i politiet, du har aldrig været øh, motorcykelse? Nej. Nej. Så du har ja. ikke selv ligget og kørt sådan noget? Nej, og, og altså som jeg husker, det netop når der var de der øh, poker runs og så videre, så så øh, var det netop det her med, at de, øh, det gjorde også, at de blev splittet op i mindre grupper, fordi de jo selvfølgelig skulle holde for rødt og alt muligt andet. Og på den måde fik de ikke den her store... Øh, altså, det er jo en, en magtdemonstration, en manifestation, fordi øh, at, altså det er et signal, de kan sende til alle andre klubber og se, hvor store og stærke vi er og holder sammen. Så, så på den måde øh, vil det måske være bedre at splitte lidt op. Ja, det, det fylder noget, og de larmer jo også, og det ser ud af noget. Og, ja. og det, nogen vil måske synes, at det er en rent, rent PR-stund når de kører gennem byen på den måde. Og, og jeg spurgte jo så også, jamen altså kan, hvad kan man så, altså, kan alle mulige andre også få sådan en politisk kort? Altså, øh, man kunne jo også forestille sig, nu er LTF jo meget... Men, altså, hvad hvis de lige pludselig kom og sagde, nu vil vi køre... Altså, de kører jo ikke på motorcykler, men så kunne de køre i nogle vi store... Kunne de i demonstration? Ja, eller stå i, øh, i luksusbiler, eller hvad det er, de ligger og kører rundt i, ikke? men altså så, så sagde han at som udgangspunkt så, så kunne man altså ikke det så, så ja, så det blæser lidt i vinden hvem der kan få det, men banditterne kan i hvert fald, det må vi jo så udlede af det her så må vi jo se næste gang der er en, en gruppe af det kaldte du ja. som med over 600 års fængsel tilsammen sammen der får lyst til at fejre et jubilæum hvordan det så ender tak du lytter til Politiradio på Radio 24. Og i studiet er Dan Bjergård, Nidim Jacej, jeg hedder Marie-Louise Toksvig, og så har vi fået to gæster, mor og datter, ann Sofie og Bitten Bjørk. Jeg talte om jeg indledningsvis. Tak fordi vi kom komme begge to. Øhm, I jeg har siddet i landsretten, vi har siddet ved siden hinanden i landsretten de fleste dage i den her uge, fordi øh, retten skulle behandle sagen mod en mand, som har, kan vi roligt sige, generet jer i over et år. Ja. må over et halvandet år, er det vel? Over et år. Øhm, Anne-Sophie, det var dig, der var kæreste med ham i en kort, var en kort periode for i sommer, og så øh, da forholdet holdt op, det kunne han ikke finde ud af at håndtere, og derefter har han, ja, det han er dømt for, er blandt andet at bryde ind i jeres hus, stjæle jeres to hunde, som han på en eller anden måde lød, som ville holde lidt som gidsler for at få kontakt med jer. Så slog han de to hunde ihjel, efter at have jer ind, at han kunne hjælpe jer med at finde dem. Og så har han øh, derefter opsøgt jer og kontaktet jer øh, på forskellige måder igen og igen og igen og igen. Han fik et tilhold mod at nærme sig og kontakte Antofie og husstanden, og derefter fik han et opholdsforbud, som gjorde, at han ikke må være i nærheden af der, hvor I bor. Øhm, han, I landsretten fik han 9 måneders fængsel. Det var det samme, han fik i byretten. Så blev han frakendt retten til at have med dyr at gøre i nogle år, og så blev han frakendt retten til at køre bil også i nogle år. Anklageren spurgte, om øh, han havde sit kørekort så kunne få det med det samme. I onsdag da dommen var afsagt, og det, det sagde han, at han havde taget toget til landsretten. Øh, så det skulle afleveres på et andet tidspunkt. Når jeg siger hjemme hos jer, så er vi på ringsted -egnen. I bor øh, smukt omgivet af marker, sådan lidt uden for Ringsted. Øh, på dejligt sted. Og 900 meter nede af vejen, der bor Morten, som han hedder, ham her, der har generet jer. Han har faktisk to ejendomme, ikke også? En på hver side af jeres grund. Ja. ja. Øhm... Bitten, det er dig, der er moren. Så ja. jeg vil gerne spørge dig først. Da, da anklageren havde afhørt dig, I blev begge to afhørt som vidner i retten ja. om alle de her forskellige møder. Der er jo over 60 forhold i anklageskriftet. Øhm, alle de gange, han har kontaktet osv., osv., osv. Og da hun var færdig med at afhøre dig om alt det, du har set og observeret og meldt til politiet, så spurgte hun dig, hun jeg vil gerne vide sådan helt generelt, Øhm, hvordan, hvordan påvirker det her jeres liv? Hvad, hvad har det her betydet for jeres liv? Og så svarede du, hvilket liv? Ja, det gjorde jeg. Og så kunne du faktisk ikke sige så meget mere lige der i vidnestolen. Men hvis du kan det nu, kan du så prøve at uddybe, hvad du mener med det spørgsmål? Ja, det kan jeg godt. Helt præcis spurgte hun mig jo, hvordan er dit liv nu? Og det var det, der ramte lidt hårdt. Øhm, jamen, vores liv er, som det har været, de sidste halvandet år. Vi, øhm, vi er hele tiden på vagt. Vi bliver hele tiden observeret. Øh, ved enhver given lejlighed, så bliver vi også jagtet. Øhm, som jeg også sagde i landsretten, så er intent, øh, han er ikke lige så intensivt mere, som han var til at begynde med, efter vi har været i byretten, men han er der stadigvæk over det hele. Så vores liv er... Vi er lidt afskåret fra, fra rigtig mange sociale aktiviteter. Vi har ikke ret mange gæster. Vi ser ikke så mange af vores venner. Um, vi prøver at få en hverdag. Vi prøver alt, hvad vi kan at få for livet til at fungere. Jeg prøver alt, hvad jeg kan at få anne videre i en eller anden retning. Hun skal jo ikke um, bo i hos mor altid, men det har været svært. Hun har haft store problemer med at klare hverdagen. Og den, den kontakt, som er... Man kan, sige, man kan ikke blive dømt som sådan for stalking. Det er ikke ulovligt i sig selv endnu. Men, men hvis man får et tilhold, som man ikke med kontaktet, ja. Så kan man dømmes, hvis man bryder tilholdet. Og det er ja. det, han er dømt for. For det første, og for det andet. For en række færdselsforsægelser. Og det lyder også lidt mærkeligt. Hvorfor skal man dømmes for noget, man gør i, i trafikken, når det handler om at genere jer? Ja? Men det er jo et spørgsmål om, denne her måde, han kører rundt i sin bil på. Anne-Sophie, du har også fortalt om det, også sidst du var på besøg hos os, om en episode, hvor han indhenter dig på motorvejen og presser dig øh, i sin bil, så du ender nærmest ude i rabatten ikke? inden foran en lastbil. Jo. En hel masse af de tilfælde, især ham kører over for rødt, især ham det, der er han også dømt for overtrædelse af færdselsloven. Ja. Betyder det noget... For dig, Anne-Sophie, at han bliver dømt for noget, som på en eller anden måde, sådan, hvis man kigger på loven og jorden, er meget langt. Altså, et eller andet mere, man kører for rødt lys, har jo ikke rigtig noget at gøre med, hvad han gør ved dig. Forstår du, hvad jeg spørger om? Ja, der er jo ikke nogen, der forstår, hvad der sker inde i en, og sådan noget sker. Altså, det er jo ikke sjovt at, at blive. Altså, at føle, at man er ved at dø ud på motorvejen, fordi at der er en, der. Altså, jeg havde næsten lige fået mit kørekort, og den episode sker. Og uh, ja, yeah. yeah. men, men det Men rigtig meget af det foregår ved, at han kører rundt i bil, yeah. og hele tiden dukker op der, hvor I er. Og I bor som jeg sagde, på landet, så I skal ligesom rundt i bil, begge to, når I skal rundt. Øhm, han har siddet i i to omgange, men han blev løsladt lige mellem jul og nytår. Hvad skete der så egentlig der? Fordi det er jo kort efter, at du havde været på besøg hos os, anne første gang. Så blev han løsladt fra varetægtsfængslingen. Hvad så? Hvordan har det så været siden da? Han bor jo ved siden af jer. Der gik uh, mindre end 24 timer. Det kan selvfølgelig have været en tilfældighed. Um, så var bilruderne i min bil um, Så det var ligesom der, vi startede, tror jeg. Og hvad med det her med at møde ham her og er af vejen i bilen? Vi ved jo, at på et tidspunkt Lige. havde han sat nogle GPS-tracker, sådan GPS på, på din bil, og også på et tidspunkt på din på mors mor's bil, bil, ja. altså ja. mormors bil. Ja. Øhm, han dukker hele tiden op der, hvor I er. Ja. Og det er det, som retten siger. Det er en ulovlig kontakt. Det må han ikke. Mm. Sker det stadig? Ja, det gør det. Det, der sker nu, er rigtig meget, når vi kører hjemmefra. Så har vi ikke andre valgmuligheder, end at skal forbi ham. Enten på den ejendom, han har købt, eller det hus, han har købt på den anden side. Um, og så på en eller anden mærkelig vis så spotter han os når vi kommer til syne op på bakken og så giver han den sorte Audi gas ned ad grusvejen og så kommer han nogle gange foran os og nogle gange bag ved os um, vi har jo nu fået installeret kørekameraer i alle vores biler um, både foran, der filmer for bagud og forud um, og det gør at han nogle gange holder lidt mere afstand til os um, at han ligger en 2-3 biler forud eller en to 3 biler bagud men så sent som Knap en uge, torsdag, hvor sagen startede i landsretten om mandagen, der skulle han lige med mig og Sofie og vores hunde en tur i skoven. Har han sagt noget til jer om sagen? Altså, altså jer om selve sagen, om den dom, han har fået, eller har altså, han givet udtryk for, at han var bred over det eller noget? Um, han må ikke uh, sige så meget efter, som at der er et tilhold. Så, så han siger jo ikke noget til os? Men han griner mig lige op i hovedet, altså da vi kom ud af landsretten, der griner han. Og... Der vendte han så om og griner. Mødte jeg mødte ham 15 timer efter, hvor han havde fået taget sit kørekort, altså efter dommen, der griner han mig også bare lige op i hovedet. I du, sin bil. Du siger det der med, at han tog med i skoven. Altså kørte han med og over til skoven, for... eller steg han ud og gik Nej. med i skoven? Fra vi kører hjemmefra, så har vi ham bag ved os hele vejen. Tilfældigvis, hver gang vi blinker, så blinker han også. Hver gang vi drejer rundkørsler, så skal han samme vej. Um, og lige før vi når skoven, kører vi, drejer vi til højre og svinger ind i en, um, eller ned af, af vejen mod skoven. Og lige når man kommer ud af rundkørslen så kommer der sådan en chikanebump. Og da vi kommer dertil, er jeg nødt til at bremse op. Og der, jeg ser ham godt i bagspejlet, han har blinket samme vej, og jeg ser også godt, at så tænker han så, nu trykker jeg til den. Og jeg hørte der noget af en Sophie skrige, fordi at han har været en centimeter, to centimeter fra at klampe op i, i bagvinden på min bil. Og så må han så svinge ind til højre, for ellers havde han ramt os. Og der snakker vi altså fire dage før sagen starter i landsrammen. Så han er helt ligeglad. Og I bliver ved med, hver gang de her ting sker, og anmeldte til politiet? Ik? Ja, det gør vi. Så der, så der ligger sådan set. Altså, venter ja. vi så på. Det, det var jo noget af det, hans forsvar sagde i retten, at, øh, at øh, der er jo ikke, efter han er løsladt for varetægtsfængsling, så er der ikke rejst nye sigtelser. Der, er ikke, der, altså der ligger ikke mere sådan på vej imod ham. Øh, så, så det kunne man godt tolke som et udtryk for, at han har forstået, at han skal lade være med det her. Det var jo også, hvad han selv sagde. at han, Det interesserede ham ikke rigtig mere, og, og han skulle nok, altså han var ikke ude på at og, og genere jer længere. Men, men som jeg forstår dig, så, så ligger der altså stadigvæk en, en, en, en ja, voksne bunke af anmeldelse. Jeg har ikke lige helt uh, tal på, hvor mange der ligger, men der ligger mellem 10 og 15, her. Ja. Um, og der kommer jo flere til nu her for de sidste par dage. Og... Um vi har ligesom haft lidt den strategi, siden vi var i byretten, at, at vi overgår det ikke mere. Hele vores liv. Det har fyldt hele vores liv i så lang en periode. Og det har næsten, hvad skal man sige, etter os sig op mentalt. Altså det er psykisk hårdt og øhm, blive. Det. Men på den anden side. Så er vi jo nødt til at gøre det Så vi har valgt nogle, nogle, vi har valgt nogle episoder ud Som vi har anmeldt til politiet ja. Nogle af de episoder, hvor vi er sikre på At det her, det, det kan vi faktisk bevise, at han har gjort Det var noget af det, vi kunne høre i landsretten Også da, da dommerne gennemgik Hvad han er dømt for Det er, at det råd, I oprindeligt fik af politiet Da I første gang gik til politiet Om, skrive ned, hvad I oplever øh, Når I kan Og det er den udstrækning, I kan tage et billede eller noget. Men i hvert fald notere det ned Så præcis som muligt, hvornår sker det hvor er han og så videre. At det er jo faktisk det materiel der er blevet brugt. Ja, øh, det er det. at den slags logbog i har ført. Dan Bjergov, hvad kan man gøre ved en mand der ligger og kører rundt i sin bil, Det kunne forstå på hans egen øh, hans afhængighed. Han ligger altså siger selv at han kører bil sådan en, en times tid hver morgen, når han er i vaskehallen hver morgen. Han har også en oprindeligt sådan en, en grunduddannelse fra teknisk skole som mekaniker. Så han lever altså en stor del af sit liv i sin bil. Som kører rundt på den måde og generer andre mennesker. Hvad kan man gøre ved det ved politiet, som politi? Altså, man kan sige, at det, det at tage kørekortet, det har man jo allerede gjort, og det har så ikke haft den, den store effekt. Øh, det er jo ikke kørekortet, der kører bilen. Det gør han jo mm -hmm. øh, fint selv. Men altså, det, der er mulighed for, det er, hvis man bliver stoppet tilpas mange gange, øh, hvor man kører uden føreretten, som det hedder, så kan man i sidste ende tage bilen fra ham. Øh, og det er formentlig sådan noget, man vil gøre. Jeg vil også forestille mig, hvis I har de der optagelser fra, fra jeres bilkamera, så vil man jo måske kunne se at det er ham, der kører i bilen, så, så det i sig selv vil jo kunne øh, være, være nogle anmeldelser, at politiet kunne bruge til at gå ind og beslaglægge en, en bil. Og, og der er det sådan, så, at hvis han så begynder at låne nye biler, så kan man så også tage dem, selvom han ikke ejer dem, hvis han ikke kører rundt i dem. Så, så, så det er jo sådan noget, øh, øh, politiet vil kunne gøre i sådan en sag. Men det er stadigvæk sådan lidt lidt øh, ved siden af sagen i virkeligheden, for det, det handler om, er, at I føler jer generet og at utrygge bange ved, at han hele tiden er der. Er det ikke rigtigt forstået? Jo. Men, men, så, men det, I kan anmelde, det er, her er en mand, der kører i bil, til at man og kører eller her er en mand, mm. der kører over for rødt, eller her ja. en mand, der overhaler hen over dobbelt opdrukne linjer. Så lige pludselig skal vi lege politi Ja. ja. Og, og, øh... og det hjælper ikke noget? Nej, så jeg tænker også, kunne man ikke, kunne I ikke sige, prøv at høre, han fatter det ikke, og det er ham, der svag. altså og ignorere ham. Kunne man ikke det? Jo, det kan man godt. Der er også en øh... Nu, nu er det jo ikke kun anne Sofia og mig, den her sag vedrøret. Er, det er jo hele vores familie, der har været blandet ind i den. Øhm, og nogle af os kan godt til tider lægge det til side og sige, jamen hvis du virkelig gider bruge din tid på at gøre med mig på arbejde en time den ene vej, en time den anden vej, så gør bare det. Men for sådan en som Anne-Sophie har det været utrolig psykisk hårdt at blive ved med at have ham efter sig. Vi har jo i perioder valgt, når vi kører hjemmefra, ligesom at sende en stafet først i en af bilerne, hvis... Hvis, hvis mig og anne gerne ville usætte et sted hen, så kunne vi sende min søster i en af bilerne den anden vej, og så svinge hun til højre, og så vi til venstre. Så håber vi, at han tog hende. Um, så, så det har været psykisk hårdt, og for hans har det været helt ekstremt. Anne-Sophie, noget af det, vi talte om, da du var her sidst, var også, at, at, at du fik du egentlig med kunne blive ramt af følelsen af, at, at det er dig, der har været kæreste med ham, ikke ret længe i virkeligheden. I var kærester nogle måneder. Ja. Og at at nu går det her også ud over din mor og din mormor og dine kusiner og, og hele familien. Altså en følelse af, at, at et er det går ud over dig, men det også kan ramme alle de andre. Er der noget, I tænker om? Om det er, I går så en din skyld? Nej. Hvad det... siger de til dig, så din mor din mormor og de andre, om det? De siger, at det ikke er min skyld. Har de ret? Ja, der har vi. Det... Vi har ret. Det var jo, det var jo en, en, øh, et element i dommen, at han også har, øh, ifølge anklageskriftet fulgt efter din mormor nogle gange. Ja. Og at han også i en periode satte sådan en GPS-tracker på hendes bil. Ja. Og så sagde man, at det også havde sagt, så overtræder han det tilhold, han har mod at kontakte dig og alle i din husstand og enkelte... alle mine nærmeste, ah, de er nærmeste, ja. ja. Mm. Og det uh, udlagde du, anklageren som, at det må være din nærmeste familie, det er også din mormor, mm. som bor ikke ret langt fra jer, og som du er jo tæt på, selvfølgelig, det er din mormor. Men der siger retten, at sådan et tilhold, det gælder kun for jer, der bor sammen på din, altså på jeres adresse. Det, det ikke, din mormor er ikke omfattet af det. Hvordan havde de det med det? Da I gik, din mormor var jo også med i retten, blev også afhørt som viden. Hvordan havde I det med det? Det var nok det, der ramte mig At jeg fik at vide, at det var hun ikke en del af. Øh, at det tilhold. Fordi at jeg synes nok med, at man kan gøre alle de ting ved mig, og min mor, og min moster, og min mosters kæreste, og vores og så videre. Rigtig mange mennesker. Så synes jeg bare ikke, at, at det ikke er færre over for min mormor, som er 75 år lige om lidt. Og altså, når hun ikke... Øh, altså, man ved jo godt, hvordan ældre mennesker kører bil. Det, altså, det påvirker hende jo meget. Hun bliver nervøs, ja. når hun pludselig har ham i bagspejlet eller i en overhaling. Ja, hun bliver meget mere nervøs, end hvad alle vi andre vil gøre. Jamen, som du også sagde til mig, lige inden vi gik ind i studiet her, så har du, du efterhånden oplevet lidt af være så du er ved en ret god biliste. Jo. <laughs> Nidin? Kan jeg egentlig ikke... Jeg sidder og tænker, hvordan fanden kan hjælpe hende, ikke? Og så tænker jeg, kan anklagen ikke bede dommeren om, at den her person skal gennem en psykolog? Kan man det? Jamen, øh, man kan jo dybest set i, i nogle tilfælde blive dømt til behandling, men det har ikke været på tale her. Han er blevet mentalt undersøgt, øh, Og der har øh, specialisterne sagt, at man kan ikke pege på noget, som er mere egnet end straf. Altså en fængselstraf. Har han så fået 9 måneders fængsel? Øh, så fordi han har siddet varetægtsfængslet i, i to perioder i alt, i sådan omkring fire måneder, så skylder han jo så stadigvæk og afsonne noget af den, resten af den fængselsstraf. Jeg tror også bare, at den her mand, hvis han er så ivrig efter at få hende tilbage, han også gerne vil have hjælp. Og jeg tror, at hvis man kunne tillade, altså i USA har man jo, hvis du laver vold, så får du anger management. Det siger dommeren, det skal du have. Ja. Og måske herhjemme, så skulle man få et land, hvor man siger, på her. Jeg kan se, at du har brug for hjælp. Jeg vil påbud, at du skal have det her i to måneder, hvor du snakker med en psykolog. Men man kan jo sige, at jeg kan sige ind en idé, men problemet ved sådan nogle terapeutiske indsatser er jo typisk, at, at det kræver jo dels, at den, som skal indgå i det, selv kan se, at man gør noget, som er uhensigtsmæssigt for at bruge et pænt ord for det, og at man i øvrigt indrømmer, at man gør noget, som man skal have hjælp til at holde op med. Og, og jeg fik ikke, men det er og Bitten, I sad jo også i landsheden, jeg fik ikke indtryk af en mand, som, som måske helt forstår, hvor, at han skal holde op med det her. Altså, hvad, hvad forklarer han egentlig selv? Altså, erkender han forholdene? Hvad, for, hvad, hvad forklarer han, til, når han kører efter jer på arbejde? Hvad er hans forklaring på det? Altså, det, man kan sige, det, var, det var noget, jeg var at høre, for han blev selvfølgelig afhørt, før Bitten og anne skulle afhøre som vidner. Og der, i, i vældig mange tilfælde siger han, at det er tilfældigt. Altså han bor jo lige der ved siden af, og han skal også ind til ringsted en gang mellem og det det er rene tilfældigheder. Så er han øh, meget detaljeret i sine forklaringer om nogle af de her trafikforseelser, altså noget af det som han også blev dømt for at køre over for rødt eller køre han for hurtigt der og så videre, så videre. Øh, hele den episode hvor han er dømt for bestemmelser om at udsætte andre for fare. Det er han dømt for i et par tilfælde. Blandt andet den episode, at anne -Sophie har med ham på motorvejen, hvor han du trækker ud for overhænden en lastbil. Din bil er ikke så stor, så du, du accelererer ikke lynhurtigt. Du trækker ud for overhænden en lastbil, og så kommer han bagfra i høj fart øh, og kører... Det sagde man ikke i landsret, men det er vel det, vi kalder det. Helt oppe i røven på Anne-Sophies bil. Ja. Så hun meget hurtigt må trække ind en lastbilen, og så trækker han ind foran Anne-Sophie, så, og bremser, sådan så hun må... Klodsbremterne og lastbilen bagved dytter og slinger og sådan noget. Det er der, du havner helt ja. ude i nødsporet. Ja. Jeg kunne huske, fortælle mig, at du også ringede til din mor undervejs, som så prøver at diriger dig til, hvad du skal gøre. Ikke? Ja, for jeg kørte jo videre, og så kommer han jo efter mig længere ud, Men du jeg må ikke kører jo... motorvejen. Undskyld, du må ikke køre bil og imellem så snakke telefonen? Okay. Nej, oh. den Det er sag... håndfri, må Det gerne. sagde jeg også til hende, Anne-Sophie. Vil du godt være sød og lægge telefonen på sædet og sætte den på højttaler, begge hen og på rattet? Og så gør som jeg siger. Fordi jeg havde et skrigende barn i telefonen. Ja, jeg tænker også, en hun person, der er i så meget chok. Jamen, jeg ville jo ikke kunne holde min var telefon han. Hun var så skræmt, og, og kører en lille Peugeot 105, og han kommer altså drønende. Og når vi ser stærkt op i røven, så snakker vi jo en fart, som jeg har nok ikke prøvet at køre så stærkt før. Um, han, han, han, han har presset hende så meget, og hun er så bange, så, så hun ringer mig op, og hun... Hun græder voldsomt. Den her store Mercedes-firulstrækker, en p 705 på motorvejen en mørk, mørk søndag aften. Der foran kunne... en lastbil. foran nu. en lastbil. Um, så jeg må guide hende hele vejen, derfra hvor det sker. Tulsø omkring Sorø, uden for Ringsted, og hele vejen ned til en i slagelse. Og snakker med hende hele vejen derned, og tør ikke lægge røret for at ringe til politiet. Fordi jeg er nødt til at i hende, og lige pludselig så hører jeg så det her skrig igen. For så kommer han lige imod hende, da hun har kørt om motorvejen. Og, og det, det, det er en af de episoder, hvor han blev dømt for sig altså om fareforvoldelse af, at, at retten giver med ret i, at der var du simpelthen i fare for at, at komme til skade. <tryk> øhm, men, men han er meget selv i de der spørgsmål, så forklarer han sådan meget, om så hurtigt kørte jeg ikke, og i øvrigt var der andre biler, og jeg kørte ikke, jeg bremsede ikke og noget. Og det, det ligger jo på, på vidneforklaringerne, på hans sofisforkling forklaring eller andre tilfælde, videns om, hvad så vi? Kun vi se, det? det var ham? Hvor tæt var han på? Var han en meter fra, en halv meter fra, eller hvordan? Der er også de her episoder på jeres, den her lidt smalle landevej, er det været knap nok, når man kører fra jeres grund, at så kommer han imod jer, og nærmest kører sådan lidt, øh, hvad hedder det, sådan altså hvor man kører mod hinanden, og hvem undviger først, ikke? hvem kører til siden først? Det har vi prøvet nogle gange, ja. ja og altså, hvad er han for en mand? Altså jeg tænker sådan, altså, har han et arbejde og en familie? Altså, der må være Måske har han noget familie, som godt ved, hvad det er, han render og laver. Et, et arbejde, han skal passe. Altså, det er jo sig selv en præstation. Han har så meget tid til at, at foretage alle de her handlinger. Han, han har en familie, og, og til at starte med fik vi at vide, at han ikke havde nogen kontakt til sin familie. Men, men, øhm er det er også det, der fremgår af Ja, men, men den er jo så lavet, før han blev varetægtsfængslet. Fordi at jeg havde noget kontakt med hans mor i starten som gav ønske om, at hun gerne vil hjælpe os, og hun gerne vil hjælpe politiet med at få stoppet det her. Men, øhm, Hvor gammel er han? Han er 27, 27. år nu. Men, men det tror jeg så, at hun har trukket lidt i sig igen, fordi at øhm, sidste talte med hende, som i øvrigt er mere end et år siden, der øh, var det sidste, hun sagde til mig, jamen du må jo forstå, Morten siger jo, at han ikke har gjort det. Og det var omkring aflivning af vores hund og mishandling af vores hund. Og så tænkte jeg, det her, det stopper nu. Øh, han er så også en stor mand, altså Nedim. Jeg sad dernede og tænkte, jeg ved, om han er større end, end Nedim, og nu står jeg og og kigger på, på dig, nu har, du også, nu har du også tabt dig en del, men, men han, er, altså, han er en høj mand, han er bred over skuldrene og, og meget kraftig. Altså, han er dobbelt så stor. Ja, som Nedim, ja. Ja, og Nedim Hvis, er, er ikke nogen slejse. Hvad står og snakker med Tyk? Du må gerne se en person er tyk. Er han du tyk? er ikke tyk. Men han er tyk. Han er fed. <laughs> Okay. Øhm, han er blevet født. Det var han ikke første gang. Hun kom hjem men han med Han en er stor, men man, øhm, han, og han lever en. Han, han siger selv, at han har en, en, en sådan noget lidt øhm, autistisk, aspergeragtigt, som ikke det, det fremgår af, af afhængen af ham og mentaludsørgelsen. Men det altså får vi jo ikke mere at vide om, når vi sidder i retten. han, han virkede han virkede ikke som om han sådan, tog det rigtig alvorligt. Mm. Men det, man kan jo ikke vide, man kan jo ikke kigge ind i menneskers hoder og vide hvordan de opfatter det. Men øh han, har, han har tidligere at sagt til os, at øhm, han sagde mig, at vi er selv uden det, vi selv uden om, ja hvorfor? Fordi øh, Anne sophie hun øh, hun ham ikke ordentligt, hun øh, vil ikke være sammen med ham, og jeg holdt hånden over hende. Altså uanset hvad han mener, så kan man sige, at når man er mor til nogen, mm. så holder man vel hånden over eller under, eller hvad man kan, når de er udsat for noget, som er ubehageligt. Mm. Til en vis grad kan man også mm. sætte sig ind i, at hans mor siger, at hun holder med sin søn. Mm. For det er jo det, vi gør, når vi møder til nogen. Ikke? Det er den udtalelse, han er kommet med under en samtale på politistationen, helt tilbage i december 16. Ja, det er jo der, I prøvede noget konflikt med Elling, ja, ja. Men, nu er det jo i virkeligheden, at ja, begge to det rammer, Lige meget, ikke? Altså, der, det, det der kontakter og følge efter og sådan noget, det rammer jeg begge to. Mm. Men det er jo anne som oprindeligt var kæreste med ham. Men jeg ved, det også har påvirket dig voldsomt. Du har også målt være syg, men du har også fået tilkendt noget, noget tårt godtgørelse ja. for, for det, han har udsat jer for. Hvad hva gør du ved det? Altså, hva, hvordan kan du handle i både for ham væk og passe på anne på en gang? Det kan jeg heller ikke, fordi er der noget, jeg ikke kan, så er det for ham væk. Men, men jeg kan jo... Altså, jeg er jo mor. Jeg vil jo beskytte mit, mit barn med næberklør. Og det har jeg jo også gjort i og med, at alt, alt det her startede jo med en med en, en, 10-12-dages flugt i, i lånte biler med politialarmer rundt omkring i, i Danmark og Sverige. Så på den måde prøvede jeg jo ligesom at få hende væk. Så har hun været sendt på højskole for at komme væk i lang tid. Og så øhm, har jeg nok sat mit liv... Også mit sociale liv, helt utroligt på vej for at sørge for, at den sophie skal videre herfra. Og det leder jo til et spørgsmål, som jeg ved, det er vældig, vældig svært at svare på, men ikke desto mindre oplagt og stille. Hvad nu? Nu har han fået den her dom. I kan selvfølgelig håb på, at det er så alvorligt, så nu forstår han det. Han skal betale en, en tårtgodtgørelse til dig, Bitten. Han skal også betale øh, en højere tårtgodtgørelse og noget erstatning til dig, han Sofi op i retning af små 70.000 kroner, der bliver tilkendt. Der ligger nogle bøder fra alle de her 40 Han skal betale sagens op. Det var jo vældig mange penge, han skal op med. Ja. Han har ikke noget arbejde, så vidt vi ved. Øhm, men han ejer altså to ejendomme lige rundt om jeres. Han siger, at den ene er ved at blive solgt. Og at han regner med at sælge den anden. Det ved vi ikke endnu. Vi ved i hvert fald ikke, om det er sandt. <laughs> Hvad siger du, Nelly? Så fik han en fængselsdom. Ja, så fik han 9 måneders fængsel også. Ja. Og så tager de kørekortet, ind. Men hvad gør I? Nu? Ved I det? Nej, det eneste, jeg ved, det er, at jeg orker det ikke mere. Jeg orker ikke øh, at skulle blive ved med at blive overvåget lige meget, hvor jeg hender lige meget, hvad jeg laver. Ja. Øhm. Nej, du orker vel heller ikke at være hende med stalkeren? Nej. Det er nok det værste for hans det jeg at være hende med Storperen. Ja, jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme et andet sted hen med nye mennesker og nye ting rundt omkring mig. Altså i, i stedet for det, jeg kender og er vant til, og så ham. Bare væk? Ja, jeg vil bare gerne væk. Langt hun har sagt væk. til sin mor, hun gerne vil rigtig langt væk. Det kommer selvfølgelig ked af det, men... Jo, men det kan du vel egentlig også godt forstå. Det kan jeg godt forstå. Altså ønsker du dig ikke også langt væk ind? Jeg tror også, jeg tog beslutningen, men jeg tror, jeg tog den i faktisk, da jeg sad i vidnestolen i landsretten. At øh, jeg er nødt til at sælge mig gård. uanset, hvor glad jeg er for at være der, og hvor mange kræfter og penge, jeg har lagt i det. Så må vi videre. Vi kan ikke bo der. Vi kan ikke bo med ham i baghøven. Nej, han har ikke noget ønske om at flytte fra ejendommen, gav han tydeligt udtryk ja. Og man kan jo ikke fjerne ham, når han ejer de der grunde mm. Men Jeg ja. håbede jo på, at, at det ville komme helt naturligt, at man bor vel ikke ude på landet, når man kun må cykle eller køre på en Bug Men nu her, mindre end to en efter, så drøner han jo stadigvæk rundt i bilen. Så, så vi må trække os? An sophie og Biden. uanset hvor I skal hen, hvor langt væk I skal hen, og hvad der skal ske, så øh, vil jeg gerne ønske jer held og lykke med det og sige tak, fordi I vil komme og fortælle om det. Jeg håber, at det er sidste gang, anne at det er nødvendigt, at du kommer og fortæller om det her. Ja, det håber jeg også. Og så tænker jeg, uanset hvad, og landsretten siger osv., så hvis Morten hører det her, så vil jeg bare gerne sige, lad nu være. Lad nu de her mennesker være. Det ved jeg ikke, Dan Nedim. Er I han, han vil ikke høre, hvad jeg vil sige. Du kan ikke sige noget, som ikke vil være ulovlig. Hvad tænker du, Dan? Jeg tror ikke rigtig, det hjælper, at du siger det. Nej, det kan øh... godt være, det ikke hjælper, at jeg siger det. Men jeg siger det alligevel. Lad være, for det her generer faktisk andre mennesker. Anne-Sophie og bitten, mange tak, fordi I vil komme. Og rigtig god sommerferie. Tak. tak. I lige du lytter til Bolte Radio. Med, med, med, med. med Maria-Louise Toxvin, Dan Bjergård med, og Nedine. <tryk> er I uh, klar til at gå videre? Oui, har I hørt, at øh, nu skal LTF i retten, som... Altså nu vil man simpelthen forsøge at opløse organisationen. De her øh, grundlovsbestemmelser om, at foreninger, der virker ved vold, kan opløses ved dom. Det er historisk. Det er fantastisk. Ja, jeg kommer bare til at, at tænke på, når vi nu lige har hørt om... Om øh, og hendes mor Bitten, der, der ikke har meget håb om, at den dom, som er afsagt i, i sagen øh, mod ham, der stalker dem... Altså, holder LTF op med at være LTF, hvis altså, der kommer en dom om det? Nej, nej men, men det, det, der gør ved det, det er, at vi sender et klart signal om, at øh, vi vil ikke have, at går rundt med jeres mærker og rekruttere unge mennesker, fordi de synes, jeg mærker er rigtig fedt, og de skal ikke have lov til at manifestere sig på den måde. Og forestil dig, hvis vi først tager LTF, så tager vi banditerspidser, så, så kan vi jo snakke om 50-årsjubilæum for banditers, der kommer kørende i tror jeg ikke, fordi de er ikke meget af deres værste på. Hvad tænker du, den? Har han ret? Han har jo ret i, at det i hvert fald er øh, mere signalpolitik, end det er noget som et andet, fordi jeg tror heller ikke, at de her medlemmer fra LTF, de stopper med at være kriminelle, fordi at det bliver øh, ulovligt ved, ved lov at være medlem af LTF. Altså, vi gør jo ikke ret lang tid tilbage før, at LTF var noget helt andet og havde Blågårdsplads og ikke var en bande, der gik rundt i, i trøjer og manifesterede sig på den måde. Og, og de var altså rigelige really kriminelle i, i forvejen, uden at de havde uh, trøjer og alt muligt andet. Og så kan man jo sige det her med, jamen, altså, hvordan skal man håndhæve det bagefter, så er det jo noget med, at de ikke må forsamles og, og, og, og sådan noget ting. Og der tror jeg, at Altså jeg tror faktisk det her, på den ene side kan man jo sige, jamen hvis ikke man kan forbyde LTF, hvad kan man så øh, nogensinde forbyde? <gøk> øh, jeg tror det her vil have et, en større virkning mod de her etablerede klubber, altså uh, Hells Angels og Banditas, som, som måske i højere grad har nogle klubhuse, de kommer i og, og forsamler sig på den måde. Altså det vil jo være svært at, at håndhæve sådan en lov for nogle LTF-medlemmer, øh, som jo i høj grad er sådan, hvad skal man sige, geografisk bestemt i forhold til deres bandaktiviteter. Altså, LTF udspringer inden for Blågues plads hvor mange af dem, i hvert fald i gamle dage, boede inde, og skal man så lige pludselig til at sige, jamen, du må ikke sidde nede foran din, din boligblok, og din nabo må heller ikke sidde nede foran, uh, uh, foran hans opgang, osv., videre Altså, det, det, det kan blive meget svært at håndhæve, det, det, det, uh, det kan jeg have lidt svært ved at se. Jeg tænker mere, at der, man, man har jo hos Rigsadvokaten uh, gennemgået at 10.000 sider materiale og, og domme mod medlemmer af LTF i forbindelse med forberedelsen af den her sag. Det vil sige, at vi har at gøre med nogle mennesker, som gør noget, som er ulovligt. Ja. Som, altså ulovligt nok til, at de kan retsforfølges og dømmes. Så, så... så skal det være ulovligt at gøre noget, der er ulovligt. Ja, det er det. Ja. Øhm, og, og, og, og eftersom disse mennesker med far for at være groft generaliserende, naturligvis, umiddelbart forekommer at være jævnt hen ligeglade med, hvad der er forbudt. Så er det meget vanskeligt at forestille sig, at de skulle være synderligt optaget af, om det var forbudt at være med i for en. Altså, om det er vigtigt. Det er jo heller ikke sådan et, et, et... Jeg ved ikke, om man har medlemskort, eller melder sig ind, eller... Altså... Det, det er meget, jeg har meget svært ved... Jeg godt forstå, hvad du siger, Nedim, siger... om at man sender et signal, og man ikke vil ikke og rekruttering. Men spørgsmålet er jo bare, om ikke vældig, vældig, vældig mange unge mænd i højere grad bliver endnu mere tiltrukket af noget, som er forbudt og farligt, og man ikke må. Altså, det har men, du vil prøvet et par gange, i ja, det. men Nede. der er jo ikke nogen mænd derude, unge mænd, der ikke tænker, at LTF er forbudt og farligt. Øh, men jeg... er det ikke lige præcis derfor, de gerne vil være der? Nej, det er jo ikke... Det er jo, der er jo fire grunde til, at folk vil være der. Den, den første grund er jo, at, at de mangler noget i deres liv, de mangler noget anerkendelse, de, de tror ikke på, at de bliver til noget, når de bliver ældre, og derfor så kan sådan noget som LTF øh, tage dem ind og sige, vi tror på dig, vi tror på, dig, vi tror på at du kan blive til noget. Og så er der jo dem der, der ikke har en god familie, og morfar far, drikker, og de aldrig har fået den her familiekærlighed, så går LTF ind og giver dem familiekærlighed. Det hele, det er jo, det er jo det kan man spørgsmål. jo også godt gøre, uden man har nogle trøjer. Nede. Jamen det er jo og, også og, det, jeg og det, siger. Det nej, men jeg, altså... siger jo, jeg siger jo ikke, at de her trøjer, øh, så har vi så er der et kriminelfrit København bagefter, når de tager de her trøjer. Jeg siger bare, at de her trøjer er rigtig gode til at sende et signal til LTF om, at det her det, er, vi er trætte og den sender ikke kun et signal til LTF, den sender også et signal til alle de andre klubber om, at hvis I ikke begynder at fucking tage sammen, så kører vi sammen stil på jer. Det bliver ren hæksejagt, så fucking få på den der øh, underverden, som I lever i, og hvis I ikke gør det, så kommer vi. Men altså, der, der må jeg sige, altså... Øh heksejagt og sådan noget, det, altså, kriminalitet, det skal, det skal der slås ledes på, og det skal opklares ved efterforskning og sådan en, en, en målrettet indsats mod de her bande. men altså, det synes jeg ikke, man skal bruge. Altså, men, men det er jo heller ikke, fordi det er første gang, at vi ser, at man sådan hele tiden lige går til kanten af grundloven i, i et eller andet politisk spørgsmål, i stedet for måske at gøre de ting, der virker. Og, og så kan man sige, kan, kan det måske give bagslag det her? så altså, i øjeblikket, så har politiet ufattelig let ved, i hvert fald når det kommer til rockerklubber, at gå ud og kigge på, jamen, øh, hvem er medlem? Det er, det er de der tre øh, gentlemen, der går i en vest derovre, og på den vest kan man jo allerede se, øh, når man der er en, der har et... Øh, altså det har været oppe i, i, i mange sammenhæng, man, han har et, øh, hvis det er Banditers de eller Frontline, eller hvad det hedder i IHA, jamen så kan man sige, at han har formentlig øh, begået noget personfarlig kriminalitet så ved man ligesom, hvilken retning man skal efterforske. Altså, jo, men det, det, det kan det, faktisk ikke gøre det svært for politiet at monitore de her bander. Daniel, jeg giver da også ret. Det gør, det gør det jo svære for politiet, deres arbejde. Fordi så lige pludselig så kan de ikke identificere, hvem fanden det er, der har været ude at lave et eller andet. Men... men der er bare altid en minus ved en plus, og det må vi bare tage os af. Og lige nu, der... Så du synes, du synes, der er mere plus? Altså, du synes i det... Jeg synes, der er meget mere plus. Altså, jeg synes ikke, bandemiljøet er så fedt, som det var, dengang, da jeg var lille. Nu til dag, så bliver du bandemedlem, har du ikke den statsborgerskab, så står du til regnskab, og jeg kan ved på, at de her bandemedlemmer, inden de skal skyde, ud og skyde, så sidder alle dem uden statsborgerskab og siger... Tror jeg kan ikke skyde, fordi vi har det den her... Det tror jeg på. Det tror jeg fandme på, men du kan se, se, hvor mange, der bliver udvist. Jeg vil fandme ikke tage jo, den pistol i hånden. Altså, for det så skal vi lige altså, blive udvist. De bliver dømt til udvisning. Der ikke ret mange af dem, der rent praktisk bliver udvist. Det, det... Der er flere, flere og flere, flere, der bliver udvist hvis det der argument, det skulle holde, så kan man sige, der er lige en LTF-medlem, der har fået 20 års fængsel for at tage ud og skyde på gaden. Men hvis, hvis, hvis det skulle have den præventive virkning, du siger, så ville der ikke være nogen, der tog ud og skyde på gaden bagefter, fordi så ville de få 20 år, ville være bange for, at da det. du tager en, der har statsborgerskab. Jeg snakker om en, der ikke har statsborgerskab. Hvis jeg sidder til dem og de siger, vi skal ud og blaffe tilbage på dem, så, så vil jeg bruge argumentationen, når jeg sidder til den der møde og siger, at jeg har ikke statsborgerskab. Jeg har set, hvordan systemet er mod os lige nu. Er det okay, jeg springer den over? Og så hvis du har tilpasset status, så kan du slippe. Jeg vil lige vende en enkelt sag med inden vi skal til at tale om. Vi følger med i det her med opløsningssagen. Men inden vi skal til at tale om atherdom, som handler om noget helt, helt, helt andet, øh, så bare lige nævne en sag, vi har omtalt rigtig mange gange, en stor sag om hashandel på Christiania. Øh, vi har haft besøg af Sune Fischer fra eksempel flere gange at tale om den, øh, hvor en af de tiltalte er ham her, Jørgen FH Rinke, som, øh, som har et af de spektakulære mærker på sin vest. Han er medlem af Hells Angels og bærer Filthy Few-mærket som er et mærke, man får, hvis man har slået hjælp for klubben. Uh, han har uh, siddet i fængsel på en livstidsdom, så han er prøveløsladt for det, og nu er han så blevet dømt i det her, den her store has -sag, som jo altså ikke, uanset hvor meget has der er, nogensinde kommer op i nærheden af de straframmer, men retten har besluttet, at han skal genindsættes på sin livstidsram, selvom livstidsstraffen var for drab, og den nye dom er for hashandel. Ved du mere om... Uh hvad, hvad retten er frem til i den sammenhæng, og bliver det anket, det spørgsmål, eller hvordan kan altså, det, det? blev det anket på stedet af, af Jørgen Rinkes advokat, så, så den skal vi jo i hvert fald høre mere om i, i landsretten. Altså ja, den skal han runde med, men det er vel primært lige præcis spørgsmålet om, ja, øh, om, det, om det er rimeligt, at man ryger ind på livstid for noget, som, som de andre, og jeg sidder lige med Sun Fischers øh, artikel fra Ekstrapladet øh, fredag om det, at de, de får fire, tre og to års fængsel for, for deres roller i den her hashandel, så er det jo voldsomt at ryge i på livstid. Men hvad har en tilbage i livstid? Jamen, livstid er jo livstid. Er det ikke sejt? Jeg har altid troet, det var 16 Nej. 16 år er en tidsbestemt straf. Livstid er tidsubestemt, og der sidder du sådan set, så du... Jeg kan blive prøvet at Den så prøvede én gang, og den gik ikke så godt. Ja. Nå, det må vi følge med i. Du lytter til Politiradio. Radio melder, I Med Maria Louise Toksvig. Dan Bjergård. Den, og Nadine Og vi har en cirka 10 minutter tilbage af denne uges udgave af Politiradio, som er den sidste inden vi går på sommerferie i øvrigt. Og vi har fået besøg af advokat Morten Bjergaard, som har advokatfirmaet, Bjerregaard Advokatfirma og speciale i erhvervsstrafferet. Velkommen, Morten Bjerregaard. Mange tak. Og jeg har bedt dig om at komme, fordi... Der faldt dom om i en, en stor straffesag, som har stået på i vældig lang tid i den nu uge retten i Glostrup, den såkaldte Atea-sag, som handler om bestikkelse. Det drejer sig om nogle tidligere ansatte i Region Sjællands IT-afdeling og nogle tidligere ansatte i virksomheden Atea. De to parter har mellem hinanden handlet med IT-løsninger, udstyr osv., altså mellem regionen og det her firma. Og undervejs i det samarbejde, der er der altså opstået en, øh, nogle gode idéer, øh, nogle øh, rutiner og traditioner, som har ført til det, som, øh, som retten i Glostrup er altså taxeret til bestikkelse og underslæb øh, med domme, som går op til ham, der formelt får halvandet års fængsel øh, i den sag. Og Bjergård, da vi uh, kort uh, talte om det forleden, så var din umiddelbare reaktion, at det var, uh, det var nogle meget voldsomme domme, der var afsagt her. Ja, jeg skal lige sige, at i Bjergård Kærfirmaet, der har vi repræsenteret en af de personer, som politiet endte med ikke at køre en sag mod, Så derfor kan jeg godt, uh, i forhold til den sag, der så kørte de jo, sådan udtale mig sådan som, som, som udenforstående. Ja, for I var, havde var en klient, som var involveret, så blev der ikke mere af sagen mod ja, altså, ham? Ja, politiet droppede simpelthen at ja. sagen. Det er jo altid det primære formål, kan man sige, for ja. Ja. en, en straffestræd. Okay. Men så noget men... med underslæb og bestikkelse, det er vel lige præcis den type sager, der lander hos et advokatfirma med speciale i erhvervsstrafferet, Jo, det er rigtigt. Og hvad er det, de har gjort? Forklare os lige det. Hva... Altså, underslæb, hvad går det ud på? Hvad er det, de har foretaget? Så de altså, har det sigt... ret mere, de har gjort, det er jo, altså, man siger det er primært for, men det er jo det her med bestikkelse, altså hvor man modtager gaver penge eller et eller andet for at man kan sige, købe en ydelse. Og der er man kan sige, i forhold til bestikkelse, der er der to sider af det. Man kan yde bestikkelse, altså være den, der gerne vil sælge noget, som, som, som giver en, en ulovlig gave. Og man kan så også modtage bestikkelse, den der har kompetencen, for eksempel hos en offentlig myndighed, til at købe, og som så måske fra vælge en, en bestemt leverandør modtager en gave. Og det er så det, de er blevet, øh, ble, ble, blevet dømt for. Og som du... jeg forstår den her sag, så er der ikke ført bevis for, at, at der faktisk er givet modydelser, altså at man har fået noget for sin bestikkelse. Selve det at bestikke eller at modtage gaver, det er det, der er det ulovlige, ikke? Jo, det kan man sige. Nu spurgte du også i forhold til underslæb, ja. og det er for eksempel, eksempel med det er for eksempel regnskabsmedarbejderen, som i stedet for kun at betale virksomhedsregninger, også måske lige overfører lidt til sig selv, eller til sin mand eller kone, eller noget i den retning. Så derfor er der sådan en, en vis sammenhæng mellem de to bestemmelser, som kan være sådan lidt, måske juridisk. Og i forhold til øh, Athea-sagen, der er det jo så det, som politiet har fået medhold i, at der er sket, det er jo så, at, øh, at man, hos øh, man hos den offentlige myndighed, som, som for at sige ja til en bestemt IT-leverandør, så også har, ligesom for at blive smurt lidt, har man så øh, taget imod altså gaver, rejser, Formel ture til Dubai og dyre øh, luksusmiddage på, på, på, på, på Geranium og andre kendte dyre Og øh, jeg har øh, jeg, jeg prøvede at finde ud af de her tal, der har sviret rundt i luften om, at det lyder jo af meget, ikke af bestikkelse for... For det, det, ham, der har, har fået den, den længste straf, der er vi op omkring 320.000 kroner underslag for ca. 746.000 kroner. De andre handler det om bestikkelse øh, for enten modtag eller give i beløbsstørrelsen, altså op til 1.500-200.000 kroner. Det er jo mange penge, men man skal være opmærksom på, at den omsætning, der har været i at sælge IT-løsninger til Region Sjælland, har været jo i, i trecifrede millionbeløb. Altså, vældig, vældig store forretning. Altså, på den måde, at, at de pengebeløb, vi taler om her, selvom det er dyrt at gå på geranium, eller rejse til Dubai på ferie, så er det altså, der er ret langt fra bestikkelsesummerne til det, den forretning, der er udøvet. Det er rigtigt, og man kan sige, det, jeg synes er interessant ved de her regler, eller, undskyld, ved de her afgørelser, det er ligesom, hvad niveauerne er, fordi... Over den til kan man jo godt forstå, at man sidder som offentlig, som offentlig ansat og har øh, kompetence til at købe ind for vores allesammens penge. Jamen så er det et problem i forhold til tilliden, hvis man ligesom, øh, hvis man kan købes til at, og man kan at købe for dyrt ind eller for dårligt ind. Så, så problemet kan man godt forstå. Det jeg selv synes er interessant ved de her afgørelser, det er, hvad skal strafniveauerne være i forhold til andre ting øh, for det andet? Hvad er egentlig bestikkelse? Fordi man kan sige at i det private erhvervsliv, er det er jo sådan rimelig almindeligt, at man sådan i hvert fald går ud og spiser med kunder. Så kan man altid diskutere, hvor grænserne går osv. Men problemet her og om er, om kunderne skal med. Om kunderne skal med lige præcis, og, og, og hvad din reelle formål Har man rejsen, fordi at man skal drøfte noget fagligt, eller har man, øh, og fordi det giver mening, måske også at besøge nogle ting, øh, som, som, som giver en, en faglig mening, eller har man, fordi man reelt gerne vil hygge sig privat? Øh, altså, man siger, hvad er bestikkelse? Og, og så er det egentlig også den tredje ting, jeg synes er, er interessant, det er det der med at være den nedre grænse. Fordi det er klart, at hvis man modtager kontanter øh, eller meget dyre rejser om middag, så er den jo selvfølgelig gået for langt. Og jo især, når man sidder i en offentlig stilling, og de bestemmelser, de tiltag efter, er også kun nogen, som vedrører, man kan sige, når offentlige ansatte modtager, øh, altså modtager be bestikkelse eller virksomheder som yderbestikkelse til offentlige øh, myndigheder. Ja, det er alvorligt i sig selv. Vi har jo brugt en del tid på, at her i programmet tale om sagen med to politifolk, som er blevet dømt for at modtage bestikkelse, fordi de fik lov at bo gratis på et hotel i Afrika, den tager vi en anden dag. Og så Du sagde det med sige... strafniveauerne ja, i forhold vi... til prisklassen her. Ja, fordi man kan sige, det er det, som jeg synes er, er en, en tankeværd, og derfor jeg godt kan forstå, at sagerne er anket. det er, at øh, den person, øh, du nævnte, altså, altså, altså at den tidligere it driftschef i regionen Sjælland, han er blevet fundet skyldig i, i bestikkelse og underslæb for samlet lige godt en million kroner. Og han har fået fængsel ubetinget, altså skal ind i et år og seks måneder. Hvis du sammenligner med for eksempel en højstrasdom fra 2005 omkring, øh, omkring skattesnyd, hvor der, og hvis der er nogen af lytterne, der vil efterprøve det, så er det en højstrasdom fra den 19. august 2015, man kan prøve at google. Der er der en person, som snyder for i moms for mere end 5 millioner, og han får øh, øh, et år og seks måneders fængsel, også, men kun 6 måneder til afsoning. Når man får 6 måneder til afsoning, så kan man faktisk klare det hele hjemme med, fodlænke. med fodlænke. Så min pointe, det er altså, at en person, der snyder i skat for 5 millioner, han kan klare det hele hjemme med fodlænke, hvorimod en person, som øh, er bestillelse og underslæb for en for 1 million, altså kun 20 procent af det, han bliver faktisk en ubetinget i fængsel i et år, og, og seks måneder. Og det kan jeg godt forstå, at man gerne vil have landsretten til at prøve at se, om det er en, en færre afvejning. Så det er dyrere at modtage bestikkelse end også Hvad vil du sige, øh, ikke jamen, det? Ikke noget Jamen, han forklarede lige efter, så jeg fik svaret. Okay. Øh, du, som du rigtig sagde, Måne så er, så er fire af dommene, de blev anket på stedet, og de fire andre udbad sig betænkningstid. Og vi ved jo så ikke endnu, om, hvordan anklagemyndigheden vil, vil forholde sig til, om man i givet fald vil kontra-anke. Selve det her med at give bestikkelse, øh, eller give smøre nogen, om man vil, uden at vide, om man får noget tilbage, at det værre eller mindre og slemt, end at modtage den, hvis du kan svare her. Hvad, hvad er den værste forbrydelse af det her? At give bestikkelse, modtage bestikkelse, end at underslæbe? Det ved jeg ikke. Jamen, helt kort, så synes jeg... Sat på spidsen, så synes jeg nok, at det er værre at modtage det. Fordi det er jo ligesom der, hvor man sådan set man kan sige, træffer en forkert beslutning på andre folks, øh, for andre folks penge. Og der kan man sige, at lige på det punkt, der er du så enig med retning Glostrup, fordi det er de hårdeste straf, der er udmålt i det her sagskompleks, det er lige præcis til, til dem, som, var, som er dømt for at modtage bestikkelse. Det, det er rigtigt. Der er altså også lidt med beløbne og sådan nogle ting, men orden, ja. ja. Bjergård fra Bjergaard Advokatfirma. Det var, hvad vi kunne nå. Mange tak, fordi du kom og hjalp os med at forstå de her paragrafer. Det var Politiradio for denne gang. Og på denne side af sommeren i studiet var Dan Bjergaard, Nedim Yassar, jeg hedder Marie-Louise Toxvi, vores producer hedder Nima Samani, og vi er tilbage igen til august. Du lytter til Radio 24. -7.